Hartelike goeiemiddag aan al die luisteraars wat ingeskakel is op ons op die Horizon program vandag. Dit is waar ons nieuwe kunstenaars of dan nieuwe liekies aan julle voorstel. En uh, ons het laatst week van het klompie uh, van Christian Bartman se liekies geluister en dan ook daarna vir die derde, or, or, ja, die derde keer uh, in vier jaar met Christian in onderhoud gesels en meer specifiek oor sy niets te of sy niets te uitreiking dan, uh, liewe lawe letie. Nou, baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars, dit is vir ons altyd die plasier en die voorrecht, om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. Nou, vandag gesels ek met Bernice Bormann. Uh, nou, sy sal sê dat sy vijf jaar oud is, is sy bedrijwig in die muziekwereld, toe haar heel eerste lied voor die mense, Uh, gesing het en ja, met die paas, Hennie, de brein van die kitaarkerrels is, uh, wat haar begeleid het, was daar nooit een uh, oomblik sonder muziek in Bernice leven nie. Bernice en haar gesing, gesin is in die uh, bediening en verspreid die woord dier middel van haar talent. Sy het so pas haar niets te opname uitgereik die prast, prachtige licht van Koos Doep se pen eh, gebed. Nou en nooi julle om nou eerst saam te kom luister na van haar muziek en ons sal dan daarna met Benies gesels oor haar nieuwe uitreiking eh, daie ene gebed. Bly aangeskakel, julle sal baie van Benies se muziek hou. Ok, ek skop sommer af met die afgeloope 12 jaar het die eers die stylvolle sangeres gospel albums opgeneem wat die mense landveit diep raak. Haar jongste wel voor hierdie ene nou uh, Heere praat met my is gevul met hoop, liefde en die boodskap dat elke persoon spesiaal is vir ons vader en dat hy net die beste hee, vir ons wil hee. Kom ons luister, die Heere praat met my. is die titel van haar nietste album uh, medaie titel. Ok, ons stap aan en uh, hierdie specifieke liekie, hierdie praat met my, is een album boordensvol met uh, geestelike inspiratie en benies sy gestroopte uh, doch tintelinde sangstem. Nou, elke lied op uh, hierdie album is een harkielied. Dit praat met jou uit en het boodskap vir elke persoon. Daar is achter elke story, elke lied, en so kan een mens ook hulle eie lewe en omstandighede daarmee associeer. Vertel Bernice, wat in Brakpin in Johannesburg saam met haar man, Sias, en twee dochters, Keila en Denise, woon. Uh, kom ons luister naar haar volgende ene, en dit is uh, Homesiek sy syng in Engels ook. Ek het vandag net twee van haar Engelse liedjies op die speerlijst. Kom ons luister na Benies Boorman met Home Seek. praat ek my hart uit, en ek sien ek het nie eest die mic aangeskakel nie. Ei. Nou ja, wat ek gesê het, is, is een prachtige familie, die uh, familie en uh, sy en haar man, die twee dochters, en die aangenome sien, en hulle tree in die bediening op, dier saam te sing, en dan die boodskap oor te dra, of weid te versprei ook. En, uh, ja, eh, uh, Sy uh, voerste bisikant is soos Danny Lallouet en ou bas Dion van den Merwe, kitaar en Winnie Henrico op tromme het die album saam met Penise opgeneem terwyl Rurinelle Erasmus, ek onthou haar van die uh, Touch of Class groep en uh, uh, meer so met haar uh, op die wal van die Vissrivier. En Annelie Burger uh, die achtergrondstem het verskaf My muziek is lekker luister muziek. dit is vir oud en jonk, daar is rustige muziek en ook heerlijke samsing, lekker liekies. Ok, ons luister volgende na Denise Borman en sy sê, jy is a diamant. Nou ek sien in haakies achter die titel van die liekies staan daar mysiekunt. Nou ek glo, dit is seker vir een van die dochters. Kom ons uh, luister. Jy is die diamant van Bernice Borman. Borman, en ek sê, ek sê, met die uh, meisiekind in hakkies, achter die liekie sy naam, gloek, dat het, het, sy het het direct vir die dochterkies ook gesing vir haar twee meis. die een is nogals so wat maand terug, drie ma weke maand terug, is die een dochter getrouwd en soos ek sê, al twee van hulle lyk op een druppel na die ma. Kom, ons stap aan en ons kom nou... By, ja, Bernice sy droom is om met die tijd voltyds te kan sing. Beide sy en Sias werk nog voltyds dier die week, maar tree naweke recht oor Zuid afrika op. Ek werk hard om my droom voltyds te kan uitleef. En dit is muziek, sê sy. En uh, ja, uh, maar op die oomlik werk hulle baie baie weid. Uh, ek, ek, ek het achtergekom nou dat ek uh, met haar te doen gehad of met haar gesels het dat daar is baie mense wat haar reeds ken ek wil sê, uh, uh, hartelike goeiemarig aan uh, Anlie, daar van uh, Kempton Park dankie dat jy ingeskakel is uh, dank, jammer vir die onderbreking met die vorige aankondiging, maar uh, ja, uh, dit is my eie stupidheid ek het nie die mikrofoon gedruk nie. Is so uh jammer daaroor. Maar in elk geval, kom ons luister na haar volgende ene en dit sal wees weer 'n Engelse ene en hierdie ene is new Jerusalem. Sy sing het pragtig. Kom ons luister. of the group. bestekende weergave van New Jerusalem en uh, ja, um, ek is nou bezig om die program vol muziek te maak en die uh, onderhoud volg hierna en uh, dit is, uh, wel, vir 50 minute het ek in sy gesit en gesels, ek mik altyd om die onderhoud so vir 30 minute aan die gang te hou, maar as jy lekker beginne gesels, dan kan jy nie ophou nie, dan hou jy maar aan en aan. Nou, Bernice, sê, sy, sy het al ophou tel, hoeveel serie sinds sy in die meres dekade in die muziekbedrijf uitgereik het, maar haar belangrikste les tot dit ver was, om nederig te blij, met jy voet op die grond, want dit is net genade wat maak, dat ek is waar ek is vandag, sê Bernice. Nou, Oké, okay, ons luister na In U Hande. wat daar vir ons gesing het heren uh, ja, in die hande nou kom ons by okay, luister nog na enetjie net die enetjie en dan gaan ons oor na die onderhoud toe en hierdie ene sy naam is alles wat ek kind wil hee nou in my opinie is dit een van die beste moedersdag liekies wat ek nog gehoor het uh, ek moet om in gedag te hou vir volgende moedersdag dat ek om vir al die moeders van my lewe kan speel. Hier kom, peniespoorman, alles wat ek kind wil hee. sien jy daai jy eet my opgetel a kni Oer die liewe kon to see moedersdag is al voorbij, maar ek het die enige, speel ek dan, of ek draam op aan al die moeders wat ingeskakel is. Hey, ons het jou pas, hey, het pas het en van Bernice Bormans Borman, liekies geluister en ons gaan nou met haar gesels en besonder oor haar nietste uitreiking die prachtige koos de plesieliekie gebed. Bernice is eerder daar vijf jaar oud bedrijwig in die uh, muziekwereld, toe sy al heel eerste keer voor mense gesing het, en met Henny de Bruinus uh, van die kataarkerrels as haar pa, uh, wat uh, haar begeleid, uh, was daar nooit een oomlik zonder muziek in Bernice gelewe nie. Goeiemiddag Bernice, baie dankie dat jy ingewillig het om met ons te gesels vandag. Baie dankie, dit is een groot voorraag om met julle te prood vandag. Nou, so om met muziek van kleins af, was dit seker uh, maar een gegewe, dat jy passies ontwikkel en besluit het om dit die hulobaan te maak? Ja, en ek was bevoorrecht gewees om groot in een huis waar muziek alles was, en um, as jy wakker geworden het, was daar muziek en as jy gaan stop, was daar muziek, so dit was waaraf vir my so lekker gewees en dat as ek groot geworden het, van kleins af, het ek nou gesing en my paar totaal gespeeld, Toe so, jare, het pas toe lekker om so oh. groot te word. Was jou ma ook musikaal? My ma het nie musiek nie. Uh, my pa is. Maar my ma het my altyd ondersteun. Ja. Nou, uh, wat is soort musiek is jy aan blootgestel gedurende jou kinderjare? Dink ja, gedink na my kinderjare. Uh um, so mense ook weet my pa is maar uh boere musiek hy steel van die kitaar carols, hy yeah. is die, die of hy het gestig, hy nie die brein in die kitaar carols. So, boere muziek um, is in my bloed. Ek sê altyd, my kinders kan dit nie verstaan, nie, ek is baie lieve boere muziek. En dan is ek maar doodgestel um, gewees, ons het maar in huis groot gewoord, waar ons die Heere gedien het, en ek was maar doodgestel aan, aan christelike, geestelike muziek in die huis. En dan ook, um, soos Blaise Bridges, <laughs> Ek is maar een oud siel, ek is baie lief vir oud muziek, want dit is maar hoe ek groot geworden het. So, die meeste van jou optredes is seker maar kerkverwand? Ja, die meeste van ons optredes is um, ons bedien. So, ons, is, um, ons gaan, Rachel, of ek ons bedien by gemeentes, ons doen dames ogen, ons doen vrouwenkampen, gemeentekampen, ons gaan doen, ook, So, er die um, die feeste, um, so watter 'n gewone tyd is, ehm die feeste is nie skaam om ons tenuienis, ons altyd 'n gospel shower het, en alle nou ons werk, so, um, ons is bereid om enige plek te gaan ons regtig gaan bedien en net ons hart met mense deel, net <lacht> nie op die koppie nie. Nee. Uh, het ooit, uh, toe to jy nog klein was, uh, as jy familie net het saam opgetree of saam om jy braai vlief vir uh, gesing en uh, jy het vir pret of vir uh, funksies? Ja, dit was maar die ending geweest as ons gekeier het, het my baard het die taart en ek het altyd gesing so met hom, en ja, soos het ek ouder gewoord het, het ons na maar meer begin, um, wat my baal gegaan het, het ek maar saam gegaan, het maand het doodgesteld aan, aan vinsjes en feeste en grootplekke waar ons zing, maar het was toe een klein as een familie ding geweest, my pa was wel trots om sy kitaar uit te hou en dan met akaliek die vir mense, so ons, ek van kleins af, het ons het as een gesin samengebeen. En was jy, waar was jy op school gewees en het jy al daar in die koor gesing of aan koncerte deelgeneemd? So ek het school vergaan in klein dorpie in Noordwest, dit is Koester. En dit is oh, yeah. mense weet waar is Koester yeah, nie. Dit yeah. is nou bij Rustenburg in Derby en Zuid-Riggens. So dit is een plaas dorpie gewees, en ek het alweer gesê, ek ging kies en ga nie, jy moest alles doen. Of jy nou kan tennis speel of nie, jy moest ook. Yeah. Maar ek was in die week, ek was in die koer, ek was in um, operettes, en het was so lekker gewees. So, Na jylle school loop en het en dit is wat ek het allemaal het geweet ek sing, so dit was my lekker gewees om op school ook my talent uit te leef, en dan het ek wat baie competies aandeel geneem, so hy het my ingeskryf vir die Lila competies, en as daar is al een competies was, was ek daar. Ah, ja, kindeswedstrijde, I-State, Fits, en Goeders. Ja, alles. So jy tjekker het, reeks certifikaat Ja, ek is bevoorrecht om een paar te Nou, uh, het jy op school deelgeneem aan enige sportsoort of enig iets uh, items wat jy in uitgeblink het? Pas as gesê het, ons het nie eindelijk een keese gehad. Nie? Jy het maar netball gespeel, so ek weet, ek het was mouder netball, so netball was my ding gewees. En dan ek het so ek so'n bykie tennis gespeel, ek was nie so'n hylke male atleet nie, maar uh, netball was my my ding gewees, en dan so'n bykie tennis. Uh, net omdat ek het moest doen. Omdat <laughs> ek wou nie. <laughs> so ja, ek sê maar sê, ek het net wel uitgeblink. Nou het jy enige muziek gehad met bladles en die algemene theorieën van muziek? Ek het gelat nie opleiding gehad. Nu, so toe ek klein was, het ek um, plafierlese gekry, waar bladmusiek kan lees. Uh, my board, my kitoorlese gegeen, waar ek net op gehoor speel. So, ja, ek het nie... Um, Ek het nie opleiding nie, en ek het myself hulp op een, op, op enige mysiekinstrument. So, ek kan klavierspeel opgehoor, ek kan kitalerspeel opgehoor, en ek het nog nooit sanglese gekraai nie. Ek het een beetje afronding gekraai, as ek nou maar in studios was, dat my baie gehulp het, en dit was daar lekker, maar ek het nooit um, opleiding gekraai nie. Ek het radig maar net van die begin af, ek het ek net my talent gebruik as wat jy het vir my gegeef het. Ja, ek, ek, ek dink, is eindelijk die beste manier, is om op gehoor te kan speel. Dit is een voortgevang, dit is een ja. talent, ja, een gave. Nou, um, ja, ek wil sê, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, wel, jy klaar die vraag geantwoord, ek wil gesê, is daar enig instrument wat jy kan bespeel, of is daar enigste wat jy graag wil bespeel, en wat er lene graag die graagste wil bespeel, vir so, die storieum, um, ek kan kantoor veel, ek kan kaffier veel. Um, ja, dit is ma, dit is iets wat ek, ek is nou vir kaffier in totaal en elkeen het maar sy sy werk op op, op elke op 'n sekere tyd. Um, maar kaffier is maar vir my is my mooi 'n instrument En op die storieum, um, is ek bevoorreg om nie aan uh, myself te speel nie, my dochter speel vir my van sassa met my in my in my horkes, in my band, uh, maar ek kan myself help, en ek sal graag meer leer van een klavier, want ek is nou maar, soos ek sê, ek speel op gehoor op die stadium, um, so jy, as ek moet extra opleiding krijg, sal ek, sal ek in klavier wees. Nou, uh, uh, ja, uh, so jy gebruik een horkes, jy, jy het nooit uh, uh, hierdie uh, backtracking en uh, die technologische hulpmiddels uh, om Jy het begeleid nie. So ek het nog ander jare syng ek oor backtracks. ek syng nog steeds op backtracks, maar ons is nou een uh, orkest, my hele gesin is in my band, my dochter soms met my Kaila, sy speel klavier, um, sy is nou getrouwd, my man speel kitaar, my ander dochter speel my drome, my man speel kitaar, um, en dan het ek um, Kaila sy man het ook vir ons syng, so dit is nie meer nodig om oor backtracks te syng nie, As dit so gebeur, dat hulle nie kan so, gaan nie, dan hul maar die backtracks uit, maar my man so olt het begeleid met Kito, so met dit, so dat ons een beetje van haar live ding um, kan inbreng, want dit is maar wat van ek hou. Um, ek werk nie op een program nie, ek hou van om te doen, so sy hulle gegees my leid, dus ek kom, het my is om nie op backtracks te sing nie, Maar, daar is tye, daar is tye wat ek moet, ek trek syng uitplekke um, wat jy weet jy kan het doen, en dan geniet ek het ook. Ja. Maar ek is maar nou meer een loudband mens, ek love het. Ek sien dat jou dochter al getrouwd, my wereld, joh, jylle like so sisters. <laughs> <laughs> ja, sy so is so twee weke terug getrouwd, um, ja. sy so so is nou, sy so pas uit ons huis uit, en sy so het ook een nieuwe fascinerie in haar leven, Um, ja, so, maar ek is bevurig dat sy ook saam so met my in my bediening is en saam so met my son. Haar ma, sy evenbeeld ook, en selfs die kleine dochter ook, ja. <laughs> lyk ook baie na die ma. Ja, so trots ook al, yes. En nou, in jou mening, waarna geluister die uh, algemene muziek, hey, luister nou na die liriek of is die ritme of die melodie? Ja, het is maar, eh, uh, een lirieke mens, en ook uh, een melodie mens, so ek hou van van muziek wat iets beteken. Die woorde moet iets beteken, ek moet een boodschap geën. So ek luister nie net na nou iets wat net in die ding is en iets beteken nie, so um, ek maak my kunniglik so groot, wanneer jy na muziek luister, moet ek met jou hart praat, en ek moet iets beteken, ek moet een boodschap dra. En dit is nou waar na nou ek luister en hoe ek ook my kinders groot gemaakt het om te luister na die lirieke, die woorde, is baie belangrijk van die lied. En dan ook natuurlijk die melodie, of het nou so ongevindig is, um, dit is maar een gewone wat jou, jou oorvang en dit is iets in jou kop. Ek sal dit een goeie, een goeie song, as jy om vir die eerste keer gehoor het, gaan sy koor die jou dat in jou top speel. En ek gaan dit meer die terwaal jy weesig is. So um, dit is nogal wat ek alweer so lirieke en die melodie is vir baie belangrijk. Nou, uh, syng jy sluitlik uh, gospel leekies? Ek syng, um, ek is gospel sangeries, ek het een paar jaar terug, het ek een uh, sekulare album opgeneemd, dit was my verskrikkelijk lekker, dit is my baie interessant ook. Um, ek het nie besef daar, dit is nie wie ek is nie, um, nie, ek het niks tegen sekulare muziek, my dochter is juist my bezig om op te neem, en sy gaan in een van die dag, gaan sy South-Afrikaane brand syng met al sekulare muziek, Maar ek self weet nie, ek weet nie, ek het nie al passie om geestelike muziek te doen en um, so'n hoop um, te bring en net vir mense te gaan vertel van God so onverwaardig liefde veilig. Vale. So ja, ek is op die historie en doe net met muziek. Hm. Nou krijg jy ooit verhoog angst aanvallen as jy hier voor mense moet optreed? <laughs> of raak het makkeliker vir die jare? So, ek, ek weet nie, dit is, dit is moeilik om te sê, Ek sê vir mense, jy krij maar nog alweer, maak nie salke lampje, jy sing nie, um, ek sien nou al al vir, ek sing vir dat klein is, maar ook vir hoe is ek na nou al 23 jaar, wat ek op groot vir hoe sing, ek het al vir 10.000 mense gesing, ek het al vir 4.000 gesing, ek het vir paar mense al gesing, en jy krij alweer datke vlaas. So wanneer ek het nie krij nie, dan word ek nogal bekommerd, want ek dink ek, oeh, wat gaan gebeur vandag, want as jy die vlakke slaas krij nie, is iets fout. En is altijd maar nie daar adres en daar opgewondenheid um, om op die verhoogte gaan. Maar ek krij nie stage fright nie, ek moet sê, ek is baie rustig as ek kom by dit, um, want ek gaan op en ek, ek is net myself, ek sê vir die mense... Um, wat in my hart is, um, ja, ek draal nie die boodschap uit, so ek krij nou nie stage fruitie, maar ek krij butterflies. <laughs> ja, dus wel, a, a, meeste van die kunstenaars wat ek mee geseld, sê my, dat butterflies is absoluut nodig, voor jy gaan optree. Ja, uh, dat, uh, ja. ja, laat jy beter optree. Uh, en nou, wat er van die grootcompetities, soos byvoorbeeld Idols, The Voice, Essays Got Talent, en die klas klasblootstellingen jy, jy ooit aan deel geneem, as jy enige Ek het, ek het nog nooit nie, ek is nie eindelijk een kompetitiemens, so op school het ek in daar kompetities deel geneem en ek het daar gewend soos in die dorpe en, maar ek het nie na school die ding gehad, ek wil kompetities gaan doen nie. Um, ek dink as, as ek kon my, my lewe oor en sal so ek ook een paar van die groot kompetities gaan doen nie, as ek ditje vroeger in my lewe daar was, ek dink die kompetities is nou um, voor Afrikaanse muziek ook, is dit nogal goed om aan die competies deel te neem, maar ek denk nie op hierdie stadium sal ek eerst dit, sal ek denk om te doen, en ek het nog nooit gedoen nie, my dochter het wel aan die contract deel geneem, okay. en sy het, ja, en sy het, sy was dan die leese kese gewees, so ek, ek, ek sal al altijd druk om sikker goed te doen, ja. maar self, ek, um, ek het het self nie gedoen nie, want ek was met vooraf, van die begin af, by ordentlijke platemaatskapie in te kom en kontrakte te en um, So dit was nie nooit vir my nodig nie, ek is een by mens. So as ek een kontrak het by platemaatskapie sal ek nie uit en aan een ander competitie gaan deelneem waar jy daarna by ander platemaatskapie geteken word nie. So ek was my wat ek lojaal die mense wat my geheld het. Ja. Um, so ja, ek was my voorrecht gewees om in te stap in kontrakte te kom kry sonder om deel te leem aan iets. Ja, die, die contractcompetitie, ek sien, hy is nou in sy derde seizoen, en uh, ek, ja. hy is nogals, hy, jy kan een groot hupsto daar kry oor. Ja, jy kan, en so, my dochter was deel van henne, maar sy het ook nou een contract bij een uh, platomaatskapie geteken, en, dis ook om ek sê, as jy een contract kan teken bij een platomaatskapie, wat goed is vir sy kunstenaars, dan, Ja, dan hoef jy nou nie aan, aan dit te gaan deelneem nie, maar as jy uitstoot soek, dan is dit nodig om deel te neem in vandagse tijd. Ja, nou uh, in wat er mate het jou sangtalent verander oor die jare, uh, gloeie dat jou talent beter geword het en uh, die toekomstjare nog meer sal ontwikkel en wanneer bereik mense die piek van jou uh, performance? Ek het nou nie al eerste stukje gehoord nie, want hy het jy ook in weggegaan sy. Okay, ek sê, in wat er mate het jou samtalent verander oor die jare, gloeie dat jou talent beter geword het met tyd? Ja, natuurlik, ek, ek sê ek altyd, hoe meer jou syn, hoe meer ontwikkel jy jou, jou stem, en as jy kritiek kry, dan vat jy dit en jy gaan waartal aan. So, um, vir alle studia waar ek het ek gedoen het, ek was al in verschrikke baas studia's, um, bekende studia's, um, baas lees studia's, en dan vat jy alle kritiek en jy gaan daar toe aan, en jy het die moeite om, om te oefen, om stem net te doen. So, ek alle al die jare, as ek luister ook, ek luister glat na mijn eerste muziek nie, Ek was veertien jaar uit geweest wat ek opgeneem het, <laughs> so as ek wel luister daarna, dan is dit my baie erg, want ek kan hoor hoe jy ons het, in hoe jou stem verbeter het, en hoe jou uitspraak verbeter het, um, so ja, um, ek, ek gloe dat dit het verbeter het oor alle jare, en ja, ek werk nog steeds na aan, ek is nog steeds in die studie weesig, En ek werk om steeds aan my stem en aan my beheer van my stem, want ek kan nou nogal, wanneer ek in die moment is, kan ek om vir jou gooi. En in hore tyd, dan besef ek het, wat het jy gedoen? En so, ek werk al en um, ek gloe, meer jy syng, meer ontwikkel jy jou stem. En dis belangrijk vir my om ook op kritiek te gaan en dit te verbeter dan. En dit is my vraag nou, wat, wat, wat hoe, hoe voel jy oor kritiek? Ek terug kritiek my baie geplaag, ek het um, nou op een story wat kritiek, ek sal, as het goeie kritiek is en ek voel ek kan werk aan dit, dan sal ek het vat, maar een paar was het vir my baie erg, as ek kritiek gekry het, want jy, ons geestelike of gospel kry baie kritiek vir al op hoe jy dinge doen, hoe jy maak, hoe jy sit, hoe jy smal, um, so, hulle oos nogal baie op ons, Uh, ek sê altijd, jy moet altijd smal, want ek is jy voel nie, want anders gaan kritiek draai. En, ja, ek, dis so my anders nou, een paar jaar terug sal ek in die toestand wees oor kritiek, en ek sê, allemaal wel happy hou, en ek sal so alles wel raag maak, wat hulle sê, verkeerd is, of is dit nie verkeerd nie, maar ek is een bestaardie met my leven waar, waar tevrede is. Ek is tevrede met waar ek is, met wie ek is, en waar ek in my looboon is, en, ja, as ek nou kritiek moet krijg, en sal ek het vat soos ek kom, as ek voel, weet jy, ek kan waartoe aan, sal ek waartoe aan, maar ek is ook nie iemand wat, as iemand my kritiek kan geef, by voorbeeld, op Facebook, sociale media, gaan ek nou nie, nie al aanvat, en probeer, reg help nie, ek sal, as ek, maar as ek ek fout gemaakt het, sal ek jammer geef, maar anders sal ek waartoe aan dit, maar ek is op een stadium waar ek, so tevrede is met myself dat ek, ek kan enige kritiek nou hanteer. Uh, ja, ek voel precies diezelfde wie, ek, wel kritiek hang af waar dit vandaan kom. Je weet, die persoon wat jou kritiseer, moet daarom een redelike kenner wees, dat het vir my om happy te wees, as ek weet hy sommer leek, dan is ek sommer <laughs> onmiddelik, as ek uh, op my achtervoet. <laughs> nou ja. Uh, ja, ek ben aan het nie wees enige comments maak nie. <laughs> ja. ja. Het jy toegang tot die opname studio waar jy kan gesitten en rondspeel met lanke? Ons het so klein studio by ons huis waar ons kan sitte en ach ons sal, just, vooral in die inparkingstijd het ons het verskirkelbouwe gebruik om op te neem en soek vir die te geef terwyl ons in lakkaan was. So ek het my eigen klein um, studio goedies um, equipment wat ek kan gebruik Maar ek is dan ook bevoorrecht om, uh, my platemotstappij is dood niet langs my. So ek kan in 15 minuten daar uitkom in my goetjes gaan doen. So ek is radig bevoorrecht om hulle studio ook te gaan gebruik. Blij jy nog steeds in Koster? Ons blijf glad nie meer in Koster nie. So ek was in standaard 7, my ouders benauw nie toegepraak. So ons is in die oor schramt. Goor. Ja, so ons is in die oostrand, ons vlote maatschappij is in Boksburg, so ons is rarig, lekker nave aan alles um, by ons kan gaan en ons voetjes kan doen. Nou, uh, uh, heet jy uh, enige permanente venues by, by optreeg? Op die stadium um, tree ek nie by spesifieke venues op nie, maar ek, ek, um, ek is ook my kerkse se bedienings van leier, so ek doe nie present worship elke zondag, as ons nie bedien nie, en ek is in beheer daarvan. En dit is nou by ons gemeente self, waar ek maar die meeste van my optreders reel en optreders doen. En um, daar is een specifieke vaste dingies, um, waar ek optreden nie, ek heet kerke wat my jaarliks nooi, wat so tradiesies is, wat <laughs> ek elke jaar op die sekere tyd, ek, um, dat ek daar sin en bedien. So, dit is my lekker, want ons het al familie geword, so jy weet alke jaar as jy by hierdie verskillende gemeentes, en hierdie verskillende dorpen, so ja, ek het nie spesifieke dingies wat pasgemaak is nie, omdat het my gastval is, so mense gebruik jy waar hulle, hulle iets serieel, um, en waar het nodig is, maar ek het my kerke wat my alke jaar noeien, en ek al een instelling maak om my te noeien. En kerk bizar ook. Oh, ek het juist die in september, die 1 september, het ek naapvraag nou gekryf vir een lekker kerkkermis kermis, so ek kan nie wacht nie, dit sonder, ek het lang terug gesing by kermis, um, ek het nie gedink dat ek doen dit mee nie, maar ek is na genooi en ek gaan daar ook wees. Um, ach en feeste, die feeste, soos ek net al genoem het, hulle ons ook om een sondagprogramma te doen, en so dit is baie lekker vir ons, om gewoon ek een uh, lekker feest afgesluit, met een gospel-oogend, um, vir die mense, hmm. eh, wat er van die nationale kunstfeeste, het jy al bijgewoon, in Zuid-Afrika? Ek het al wel in die bos gesing, dit was baie lekker vir my, dit... en, en dan in Uitsoorin, was daar een feest, en ek dink het was Uitsoorin, vir Jesus, ek dink het was nogal een gospelfeest geweest, wat ek uh, opgepreed, dan het ek in Vredendou, by die Ryttofeest al opgepreed, Ek weet nie eers of die tolfeest nog bestaan nie, ek nie, want ons was nog nie weer da nie. En dan in Hartenbos, uit alle feeste, oor um, die Kershassin, waar ek um, ook genoeg word, om dardus te noe. So ek was hier bij Klumpfeeste gewees, die, die Dorpfeeste, waar ek na die Designing International en, oor die land nie, maar het ek nou maar feeste wat um, daar van hou om my te nooi om te kom syn by hulle. Kijk, ja, rand daar lig die ek weet nie of julle um, beest van bed nie, uh, um, ek gaan nog oor schoen toe hulle mooi maar ook wat, so, ja, ek, ek, ek, ek gaan waar ek gaan word en het is lekker. Die ene wat ek baie van die kunstenaars my sê, hulle het verskrikkelijk geniet te zee in die bos, Ja, in die bos is regtig baie lekker die atmosfeer uit lekker en ja, dit is so, dit is bos baie lekker. Dit is net nie net in almal kom net om feeste vir en musiek te lewer. So in die bos is regtig lekker en dan is dit ook lekker warm by in die bos. Hm? Maar asou het jy die wind wat breek en as jy mos my hals vry uit ja, vir so lekker warm daar. Nou, wat betekent so optrede by een van die kunstveeste vir een jong kunstenaar? Is daar enige contracte of bookings of enig iets wat hy uitvoerspreid? Of is dit net blootstelling? Ja, so, of weet jy, ek doen het um, om woord te verspreid. Dit is, dit is, hoe ek het gaan doen? Ek doen het, want ek weet, al gaan ek in een plek in en ek singe en een persoon kraai bewoerskap en hy kom na my toe en ons kraai dit alke keer, waar al die geest, daar kom iemand na my toe en so weet jy wat, Ek het radig vir antwoord gesoek en vandag het ek het gekry, en ek het, oh God, so, ek sê altyd vir blootstelling, is nodig om blootstelling te kry, maar ek doen dit om die woord te verspreid, en die beste plek is maar by die feeste, want kerke, so mense so daar, hulle oor elke, elke zondag die woord, en by die feeste kry jy, alle type mense, so dat is om my laker om te gaan en blootstelling te kry, ja, maar vir my is die belangrikste, en dit is ook om ek doen, ek doen is om die woord te verskry, woord te geë waarom die woord te sien, en mense met van Godse liefde te vertel, so, vir my is die belangrikste, maar ons kry baie blootstelling, want ons kry baie optredens dan, as jy by feest was van mense wat jy nie gekend nie. Ja en uh, uh, wat er aspekt van een sangloobaan vind hier die minste stimulering of dan die minste bevrediging uh, van, van die sangberoep? Sure, ek denk uh, nie, dat is iets wat die minste bevrediging is of my, min, my nie bevredig nie, want ek sê al dat is my bloed. Um, ek, ek kan gaan synken by een oude thuis vir 10 oude mens en dat is bevrediging vir my. Ja. Yeah. Ek denk nie dit is omdat ek, ek, ek is in een bediening, en vir my is het belangrijk om, al syng ek vir een persoon, is dit vir my nog steeds bevredigend. En um, nog nooit het ek iets gedoen wat nie vir my bevredigend is nie, want ek weet, ek weet als altijd iemand wat die boodschap moet door. Bijvoorbeeld, um, ek was 14 jaar oud gewees, en iets wat nie vir my lekker was nie, um, het uitgedra in een groot getaienis, ek het by een radiostase van, my onderhoud doen, en die ouwe my, so my, die onder het toe my gesê, nou gaan ek die liedje live sing, en dit was my verskrikkelijk gewees, en ek het die liedje gesing, en baie van die luisteraar ken my, um, as gevoel van die liedje, daar is die oog in die jimmel wat ek hier sien, en ek het die lied gesing live oor die radio's daar sien, en baie jare daarna, maar dit was nie vir my bevredigend, en geel my, dit was vir my akele <laughs> maar baie jare daarna het ek iemand gekry wat my nou TV geseen het, en vir my die mooiste, mooiste e-post gestuur het om vir my te sê, sy baar die aand al hart verheerig gegeen, sy sal al lewe geneem het, en toe was hy die dokterkies van die lied, so ek weet, daar was nou vir my die minste bevredigende oomlik, maar ek weet nou, dat maak makie saak so wat ek doen, en waar ek het doen, en verhoofd in die zaken doen, was er ook dat iemand is wat nodig het om dit te oor. Ja, al is het wonderlijk om syke terugvoer te krijg, dat uh, jy iemand beinvloed het, dat jy iemand oorreed het, dat, uh, jy weet, het moet wonderlijk wees. Ja, uh, wel, wel gewoonlijk is ek vraag, ja. voor die ander kunstenaars, wat die minste bevredigend, of die, uh, wat hulle die minste geniet, is dit natuurlijk die oplai en aflaai van die uh, muziek, ee, uh, toerusting. <laughs> ja. Gelukkig, gelukkig het ek mense wat my doen, want ek Oe? denk dit sal ook nie vir my lekker het nie. Oe, dit gelukkig, dit is gelukkig. Ek sê altyd, jy weet dat behoort so beroep te wees, instrumentoplaaier en aflaaier. <laughs> ja, ja, ja ek, is, ek is daarom een van die wat, ek help, maar ek het die grootgeboort vir ons afgeluwe en Nou, uh, uh, uh, vertel ons een bykie meer van jou thuis is. Jy, jy is getrouwd en jy het een man en drie kinders en sovoorts, maar wat is jou manse beroep en wat die nie kinders en hoe oud is hulle en waar is hulle? Oeh, het me die uh, ja, het net tot daar opgeneem, wacht laat ek net gauw kyk, wat is die story. Uh, nou met julle, ek speel so lang vir julle, Bernice, wat optree, saam met 'n ou genaamd uh, Dadlie, eh uh, Dadlie Mans. Hier kom hy. Oor grote hoof Ek staan vir die Metdvadman. Sy nie belhou. Dit kan nie vir my doen synthetic fluid we hear that frost constantly Okay, ek het omweer opgespoor en om probeer sit daar waar ons Allahs gesels het uh, ek hoop, uh, ek het recht gemak <laughs> en uh, hier, uh, kom ons draai nou, kyk wat gebeur Hy is nou 10 jaar uit en hy is ons getuien as kind. Ok, so my, ek is getraad met a man, C, ach, word nou, a man, ek is, ja, ek is getraad met okay, a man. En ons hoop so. My man, sy so naam Cias, yes, en hy is my lekkie skryver, en so, ek is so bevoorrecht, ek, hy het sy uit die lekkies geskryf al in die hoerskool, en hy het nooit gewet wat gaan hy doen met sy lekkies nie, want hy is nie een sanger nie nie. En toe trouw hy met my en ek het toe na die voorraad gekraam om al ons aliekies op te neem. En hy is een mechanische ingeneer, hy is een slim kop. En um, ja, hy werk baie hard en ek is so trots op hom. Um, hy het so baie gedoen in die tijd dat ons getrouwd is, het hy vader geleer en hy het so graad achter sy naam. Dan het ons dochter, sy is Kyla en Kyla was getrouwd, soos ek nou nou genoem het, twee weke terug. En Kylo is ook so n prachtige, sy is ons kind, met die mooiste hart en sy die mooiste stem en ek kan nie wacht dat julle een van die dag van al gaan hoor nie. Sy gaan Zuid-Afrika nog groot, groot verrassing gee, want sy sy verskrikkelijk mooi en die liedjes wat sy gaan doen is baie mooi treffer, so ek kan nie wacht dat sy ook een van die dag gehoor en gesien gaan word nie. En dan het ons vir die nieke, sy is nou in graad 9, sy word na 15. Sy is ons dromer in ons gesin, sy speelt drome dat hy nie kan geloo en die mense kan nooit geloo as hy after drome gaan sit wat sy uit die drome uithaal nie. En sy het ook al een paar grade in drome, so sy het um, gegaan en sy het opleiding gaan kry en sy is een slimkop, sy is ons slimkop in die huis ook. Um, sy doen wel goed, sy is, in a, um, nog in a, sy is nog op school. Dis in die privatschool, waar um, ons vir schrikkelijk goed doen, en ons is vir trots op al. Dan het ons sientje, Marco, hy is nou 10 jaar oud, en hy is ons getuienis as kind, ons het hom aangeneem, um, toe hy vijf jaar oud was. Um, maar ja, dit voel nie so nie, hy is deel van ons leven na vir vijf jaar, en ook as slimkop, rakbyspeler, Ek my nou 'n sintjie mamma gemaak. Ek was se gewoona aan die, maar nou staan ek ook en skreeu lank. Ek sê raak die veld en die kriekies en die So ja, ons het drie kinders, pragtige kinders. Ons huis is vol, ons hart is vol. En ons is so gelukkig en dan het ons nou ook 'n skoonseën by gekry. Um, wat ook deel is van ons, Dan by speel gitar, hy skryf liedjies. So ja, ons is net is net so lekker um, om so'n gesin te he, wat baie na in mekaar is, lief is in mekaar, en ook kan deel in die passie wat ons allemaal, die selte passie het, en dit is muziek. Huh, oh, die truteldeerde? Truteldeerde, ja, ek het een ou klein joelkie, is baie klein, maar sy is nou al so'n 8 jaar oud, baie klein, um, pocket pocketsuis, wat heel tyd op my skoot wil sitte en heel tyd by my wil wees, sy sit nou juist hier op my skoot, En hy het ons een groot hond, wat in ons huis bly, labradoodle. Baie <tis het wonderlijke> met nou, yeah. Dit is waar oude. Dit is wonderlijk. Dit is een labradoor gekrys met een poodle. Nou dit is de ons 15-jarige is baba. Maar sy dink, sy is klein, maar sy is waar groot. So sy kan met <tis> jou hele life op jou kom sit. En jou opvreet en sy so is net liefde. So ja, dit is ons twee truteldeerkies in die huis. En dan kyla sy is maal koei, so ek denk as, as ons kon het sy koeie ook in die huis ingebring maar um, op die stadium gelukkig het ons nou nog nie 2 trutel dier in die huis. Jylle is in die uh, dorp nie, nee, nie op die plaas nie uh, ons is in die dorp ja. ek denk as ons op die plaas was, het ek baie kinders en baie dieren gehad ja. nou uh, uh, vertel een beetje meer oor die boek wat jy alpskryf het ja ek het aanbok um, boeken eindig geskryf. Ek het, ek is soe voorrecht om deel van finesse en voelgoed te wees. En ek het redelijk baie al gehelpt met boekskryf, gedagtes, um, dagboeken en um, ja, so ek het nie net een boek geskryf nie. Ons het um, verskillende boeken nou al wat uit, wat uitgegeer is, soos dagstukkie vir vrouwens, my getuienisse is in, in die boeken en en um, en het is in dagstukjes ingedeel. So, oor alle jare, denk ek, het ek al so met hulle so's 10 boeken al geskryf. Hmm. Um, ja, so ek, ek is deel van Finesse, voel goed en hulle maak my deel van al hulle boekskryf, um, projecte wat hulle aanpak. Hmm. Ja, jy, jy is bedrijver. <laughs> Baie... Ja, ek is baie besig. <laughs> nou, ok, so, nou is hierdie eers sekere oorboerige vraag, maar ek wil sê, wanneer jy nie optree of gereed maak vir optree, is nie waarmee bly jy besig? So, ek bly maal besig met my kinders, en um, die nieke, um, is baie besig, sy is in die koer, en sy is in die orkees, vir die school, en sy speel hockey, en sy is ek gesê, het Marko speel rugby, en as hy klaar daarmee, het hy kreekit, en dit is net, is baie, baie besig met my kinders, Maar ek het ook twee besighede wat ek um, by is, en dit is een kweterskoel en een naarskoel no centrum. So, oor al die jare wat ek nou die, die besighede het, kon ek mense oplei en aanstel om dit vir my nou um, te rand, terwijl ek daar nou nie daar is nie, soos as ek daar moet raai vir my muziek en al die goed. Maar ja, ek is betrokken by my twee besighede, en dan is dit vir my belangrijk om betrokken te wees vir my kinder om hulle deel te maak ook van my bediening, en ook by hulle goedkies uit te kom. So dit is my belangrijk om in die middel te wees by hulle, en te kyk as hulle rakie speel. Um, ek wil graag a, uh, mama wees wat, wat beskikbaar is vir hulle, wanneer hulle my nodig het, en ook deel wees van hulle lewe en hulle school loopbaan. So ja, ek is baar weesig met my kinderkies in die middel. So eergister was jou dag. Moedersdag. Ja, dit was moedersdag. <laughs> dit was baie speciaal, ja. <laughs> nou, is daar enige dan iets wat jy doen om fiks te bly? Is daar drafje, of uh, fietserij, of gym? Ja, um, ons probeer by die gym uit te Ons probeer tyd maak, ons kan een baie min tyd daarvoor. So ek is een baie bezige mama, ek is die hele tyd bezig om rond te loop en op my voeten te wees maar ons probeer, ek en my dochters probeer om elke tweede dag vir die gym uit te kom, um, en dan, is, as ons nou daar uitkom het, is daarom nou so paar fietsen in nice, wat ons allemaal grijpt en ons oefen, <laughs> en, ach, ons is net, ons is so lekker gesin, ons doen alles sam, so ons is in die avond net allemaal YouTube-videos opzet, en ons oefen soms die YouTube-videos, wat lekker is, so ons probeer rarig fiks blij, ons hou daarvan, om ook um, te gaan stap, om, ons um, richtsakke te pak en met plakke te gaan stap um, in die natuur um, om ons ook fikst te hou so ons, ons hou daarvan om fikst te weepies en as ons tyd kry gaan jim ons, as jy sê ek gesê het ons kry bieke min tyd daarvoor maar ons probeer nou, nou, wat is die meest treffende compliment wat jy al ooit gekry het na al optrede? vir my is dit ek um, Komplimente is nie altyd vir my so belangrijk. Ja, voor my is dit belangrijk dat mense na my toekom en sê, weet jy wat, daar die woorde wat jy gesê het, was spesifiek vir my. En ek moet vir jy sê, ek, um, voor alles as ons in kerke gaan bedien, dit is nie net ek gaan en ek sing en ons het een lekker sjou gegooid, ons van naar huis toe nie. Ek bid altyd voor, voor die opreer en ek vraag vir die heren altyd, as ek gaan syng by die plek, is daar een boodskap, is daar iets wat ek op my hart kan lewe, wat ek vir die mense kan gee, en dan is het vir my lekker, wanneer ek dan klaar is, en mense kom na my toe en sê, weet jy wat, jy het precies vanochtend gesê wat jy moest sê, en wat jy in jou hart gehad het, van ons moest het hoor, en dit is vir my lekker, so compliment is vir lekker om te weet dan, dat dit wat ek doen, is in die wil van God en dit is nie net een sjou wat ons gooi nie. Ons sê ook altijd vir allemaal voor ons bedien, sê ons, weet jy wat, ons kom nie om een sjou te gee nie, ons, ons kom om vir jou die, die liefde van die Heere te kom oordra, en net hoop te gee, en dit is my die lekkerste compliment, om dan af te gaan, en mense kom na jou toe, en sê, weet jy wat, benies? jy het een verskul vir oogend gemaakt vir my, ek het gebid oor die saak, en jy het kom bevestig, dit is my een mooi compliment. Ek geloof so. Ja, en bemerk jy my jyself, of is jy argente aangeteken, of hoe? Ja, so ek het um, Starburst Promotions hele bemerk my, dan het ek ook my eie, um, soos my bestuurder, wat ook my bemerking doen, sy so doen al my optredes, sy so, vat so al die oproepen, sy so real alles um, vir my, en dan jy, as ek gesê, Starburst um, Promotions is maar die mense wat my bemarking vir my doen. Ja, om jou meer blootstering te gee en sovoort. Dit is hulle, ja, so ek is bevoorrecht om rarig een mooi groep mense achter my te hee wat my help my dood. Nou, uh, om een bespreking te maak dan vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk, en indien jy enige voornomers of e-postadresse noem, herhaal hulle en uh, lees het stadig. Dus doe het recht, so as hulle my wil bespreek, um, kan hulle die volgende e-post adres gebruik. En dit is bespreekings at benies.co.za Ek gaan weer dit noem, dit is bespreekings at benies.co.za My naam spel jy nie met die R nie, my naam is aan 1b nice. <laughs> so is baie maklik as hulle my naam gaan intik is dit nie met een R nie, dis be nice en dan het ek ook een noemer wat hulle een boodskap kan stuur, dit is my siedersje noemer, dit is 061 501 6981 061 501 6981 en haar noom is Nicoleen so hulle kan of een e-post stuur, of hulle kan haar kontak, hulle kan ook met een whatsapp vast stuur, en dan kan hulle op social media net my naam gaan intik, as hulle nou veroogend, of wanneer ook hulle nou um, die nummers krij, kan hulle net uh, uh, my naam gaan intik, en hulle kan vir ons een inbox stuur, en ons kom altyd terug na hulle toe, en ons sien hier altyd die beootschap nie terug. Nou ja, ek, ek, ek, ek sien, dat selfs op uh, jou YouTube uh, ding is, eh, uh, skryf baie van die mense daar bernies. Uh, ja. Ja. <laughs> uh, nou, ja. Uh, Voor wat soort optredes is jy beskikbaar om voorbespreek te word? So, en ek kan my um, bespreek vir um, dames ooghene, ons hou daarvan om ook te doen, familiekampen te doen, um, bylle gemeentes, vir vonds en samelings, um, weet jy, ons doen eindelijk enige iets, by feeste, as hulle wil ons moet die feest afsluit vir hulle, um, waar hulle wil a gospelgroep heen, kan hulle ons bespreek. Ons het ook a um, groep naam, en ons naam is Vol Hart. Um, dit is na waar my kinders aandeel is, so ons kan as a groep kom, en hulle kan my alleen bekoor. So hulle moet net vir my sê wat hulle wil doen, en ons is daar, en ons doen het vir hulle. Is daar nog eerig iets wat die uh, luisteraars van Benes Borman behoor te weet, wat ek nie aangeraak het heen? So, let ek bietjie denk, wat is daar daar nog ons? Um, ek het ook een tijdscrib wat nou met my onderhoud gevoel het, so jy die mond gaan ek in die juig tijdscrib wees, yes. wat hulle kan um, meer gaan lees oor my, ek gaan ook op die voorblad wees wat so lekker is. Ek was baie jare terug was ek en my man op die voorblad en hulle het nou weer met my gecontact en hulle wil weer een voorblad story maak, so daar kan hulle gaan lees oor oor wie ek is, en ook oor my aanheeringsstoel, en hoekom ek my sientje aangeneem het, um, so dit alles sal daarin wees, en dan, ja, ek, ek weet nie, ek dink, ek dink ons het alles nou gekover, want ek, ek is de nie die Brianse dochter, <laughs> ja. <laughs> um, een van die bekendste guitar mense in Zuid-Afrika'se dochter, en um, ja, ek dink ons het alles gecover. Uh, het jy broers of sisters? Ek het, ek het een broer, en wat so amazing is, as jy jou auto maak en hy speel vir jou, boerenmuziek klink het nes, nice, my pa, en so naam is ook Hennie. So, hy is Hennie de brein Junior. <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, hy is 5 jaar jonger as ek, en ook een verskrikkelike mooi talent, hy kan enige muziekinstrument speel, um, kitaar, dromme, enige etsitie in sy handse, dit kan hy speel, en ja, hy het ook drie prachtige scenes, en hy is ook um, met muziek betrokken, so ja, dis raarig gevoordig om as my broer te hee. Hmm, jo, ja, jylle is muziek al. Nou, uh, ons, ja. ons beweeg eindese kantoe, uh, wat leef voor in die onmiddelike toekomst vir jou, en is daar enige optreders, enige nieuwe albums uitwacht, toere? Ja, ek het, um, ons gaan nou gebed vandaag luister, maar ek het al reeds nog twee nieuwe liedjes opgeneem, En soos die luisteraars nou weet, ons had gewond aan CD's opneem. Jy neem een CD op en dan het jou 15 liedjies wat jy uitgeer. En ongelukkig werk het nou nie meer so nie. Ons moest nou maar met taie sam verander. En um, so ek het nou, ek het nog 2 liedjies opgeneem wat binnenkort ook vrygestel gaan word. Ook mooie video's gemaakt gaan word, soos gebed. En um, ja, en ek het een hele klompie opreer, en natuurlijk dan die, die juistijdskrif, oor een kom, so die mense moet met my blad doop hou, en hulle sal sien waar ons is, waar ons rond beweeg, um, dit my lekker om, om ander dorp te gaan besoek, en dit is waarmee ons na bezig is, vir die volgende paar maanden, gaan ons verskillende dorpes sien, en by verskillende plekken optree, en as hulle my Facebook gaan doop hou, gaan hulle alles sien, wat ons doen nog vier jaar voor en okay, so dit is, eh, uh bedrijwige tykie wat voorlee en ja ek wil dan vir jou sê baie dankie vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag en ek wens jou voorspoed vir die toekomst o ja, vertel ons een bietje, jy is een bietje meer van gebed, jo, amper amper gaan ons dit is juist waar oor ons gezels amal wat ons gaan uit Yes. Gebed gaan um, allemaal herken. Dit is een van die mooiste, mooiste gebede wat vir my opgeskryf is. En Koos Duplessis het omgeskryf. Nou kijk, ek het nou nou gesê, ek is een oud siel en ek is lieve ou muziek en Koos Duplessis muziek is hartsliekies. En ek het, toe ek die eerste keer hierdie lied hoor, het ek my het gesê, ek gaan om een opneem, ek weet nie wanneer nie, maar ek gaan. En ons het besluit om om op te neem en gegloed dat het na die tijd is om om om op te neem, en verkoos dit besie weer een stem te gee. Daardie lied is so, so mooi. Ons het hem opgeneem, die mense sal luister in een baie rustige manier, so wanneer hulle gaan luister, gaan hulle die kalemte, die rustigheid, gaan hulle ervul soos ons het ervul alreed. En dan kan hulle ook gaan kijk, dat is een mooie op YouTube, um, wat ons dit in die mooiste, mooiste wout in die middel van Johannesburg opgeneem het. Mens, ek geloof nie dat dit in Johannesburg is nie, maar dit is een mooi mensgemaakte wout, waar ons het opgeneem het, en dit is net, die liedse woorde so mooi, en die manier hoe ons het opgeneem het, weerspiel net die kalmte en rustigheid, wat ek gloe, koos ook ervaar het, wat het geskryf het, en ja, die liedse woorde begin met laat my nooit die grond verlaat nie, laat my in die skade bly, en dit is rechtig my my gebed, dat amal wat na hierdie lied luister, sal besef dat die beste plek om te skyl is by God die Vader. Ek word jy met 200% saamstem, is een prachtige lied en netkoos kon sikkel die jy geskryf het, uh, baie mense kan aanklank vind daarbij en uh, ek glo dat hy uh, vinnig en wuit gehoor sal word, en dat het nog baie meer van jou nieuwe liedjies, uh, vrystellings, ook nog sal hoor, in die toekomst, en, natuurlijk, ook die besprekings, gaan inrol, en, dankie, nogmaals, vir jou, deelname, aan ons program. Baie dankie, ek waardeer dit, so baie, en dankie, dat julle, my muziek speel, op julle stasie. Ok, dit is tyd vir my om af te sluit en ek uh, vertrouw jylle het vir Bernice Boorman geniet soos ek self ook gedoen het en dat jylle na gaan luister op sociale media en al haar snitte daar like en jylle positieve kommentaar daarby sal los. Dit beteken vir die kunstenaars baie. Nou, om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol uh, indien enige uh, bespreking wil maak vir enige van die optreders van die mense wat uh, al op hierdie program was, uh, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer uh, at live.co.z Ek uh, uh, spel daar Ludwig is L-U-D-W-I-G as als kleinletters en als aan mekaar ludwigventer at, uh, uh, at live.co.z uh, Of jylle kan my bel by 072541 9803 Ek sal jou in contact breng met die betrokke kunstenaars of vir lagente en ek sal ook baie wat deur as die kunstenaars wat oplein onderhoud beskikbaar is vir ons onderhoud van so ongeveer 30 minuut met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem my oproep sal gee op my celnummer 0725419803 0725419803 Nou, tot volgende week is het ek, Ludwig Venter, wat sê, loop mooi, kyk na jylle self, en net die allerbeste word jylle toegewens. See jou leiders, helle en ek speel uit met Bernice Bormann se niets te vrystelling. Gebed. En net so, voor ek gebed opzit, uh, wil ek net gauw sê, dankie Hanlie, vir die prachtige foto van jylle self, en ek uh, Hannes Smurf en sy vrou saam met die Bormans daar in Brakpan en sy sê dit, dit is uh, verlede jaar Oktober in Pretoria geneem by die Gospel Fees van eh uh, Jowie hulle en uh, ja dis waar hulle die Bormans ontmoet het uh, maar daar kom jy sien pragtige gesin en uh, lekker lekker gesels ek speel uit met haar heel uniekste en dit is kosdoop se gebed hier kom hy laat my nooit die grond verlaat nie laat my en hy skap hy in vrees hy eintlik nie